Alki, itxasuko altzari edo, muble, kooperatibak garapen proiektu bat du, helburua da bosturte bahne, negozio sifrearen doblatzea goizuntan uh, gomita. Pio, ualde empresako ardura duna, egunan? Bai, egunan, egunan. Gauri gungoaren doblatzea ambiziozko proiektua, ez da pario agiskutsua? Ez, ez, ez, ez agizu, bizian beti behar dira egin parioak, eh? ez da beti beti bada egiskua mainan Iraltza bat indugu orai dira magurte eta dena aldat, aldatu dugu lantegian eta bagizu diziñoarekin, eta hori diziñoaren esker, hori iratzoki azkainerrekin lan hori edamendugu, zometukte ez, eta horrek ekarzen ditu foituak, gaur egun uh, bos milioietan ira, eta lehengo goaltzariak ez dituk gehiagoiten, oraikoa baizik. Mm -hmm. Eta beraz, horrek emaiten du badagola oraindik uh, geroa. Mm -hmm. Eta hori behar dela segitu. Zeren gure da merkatu mundiala. Mm -hmm. Eta beraz, zeinale ona? Alki usasun onean denaren zeinale garapen xede hori? Bai, bai, bai. bai. E, pentsatzen, haizu pastitutugu, bai, a, a, alki sortu zen dira oitamago zuhtegasik, eta... Pasatidugu momento zailak, eta e, arrisku hartu dugu dila amarr urte aldatzea, aldatzea mm -hmm. e, horrek ikarri dauku itxarropena, eta gehuai ikusten dugu azten ari gila urte zurte, eta behar dugula segitu. Merkatu Mundiala ipatzen duzu, eh, jangabedua emendik eh, urbil, badirela multinazionalak, hor direla altzariak, eh, merkeak eskintzeko, etzen deus egiten al horien kontra eta orrtako birgun hori du lamar urte gehiago muble modernoer lotzeko hartu zinutan? Bai, e, e, gure egoera orduan e, etzen hona, Ba zen mundializazioanean erten dugun bezala gure eta kompetentzia guai asian zen eta e, edo ekialdean, erropa ekialdean edo, eta orduan hartu ginoen beste bideat e, dizainoarekin, eta hemengo dizainoarekin ainarat, eta horrek emeiten dugu ema, e, ba, geroa eta ikusten dugu, orai guk puntako gauzak egiten dugu. Ez da eta ezgirako penditzen uhaiko uh, eta beste mundu internasionalakina beste beste idatzi bat dugu, beste, beste mundu batean geira mm. eta ikusten dugu bai bai ropa ipargaldean bai uh, mundu guztian saltzen dugula eta bai eta naiz tikiak giren askoz gehiago itela idela. Uh -huh. Aipatu zuzuan bost milioiko hori negozio sifrea da? Gau, gaur egun bost milioi teintu eta beaz doblatzean amak da. Hori da pausu bat pausuz pausu egin dira gauzak, eta hola, ezin ez da doblatu egun egun besterat, eta baina naiz uh, laurtez, behar da, segitu behizu, Aldapari gora zo alarek, behar duzu beti, beti indarian segitu, eta gure bidea argida. Mm -hmm. Negozio sifrearen e, emendatzeko sede horrek, egin nahi du, e, ekoizpenaren doblatze bat edo ekoizpenaren emendatze bat bederan? Bai, bai, bai, eta bai, lan postuak e, bertan izango dira. Mm -hmm. Eskoal egitik ikusten da, gaur egun mundializazonea pentsatzen da, beti biktima girela, mm -hmm. baina ere izaitela gira aktore. Naiz lantegitik bat itxasutik atera, eta bihaltzen ditugula gauzak bai Australiarat, bai Japoneiarat bauzak, ikusten da gauzak egitela edela hemendik bertatik. Eta horrek emaiten du uh, eta gauzak ongi ginez. Ongi ginez, hemen, go, hemen, go, hemen goa okondatuz eta lana ongi ginez kalitate aldetik eta zerbitzu aldetik. Eta horrek emaiten du badela, badela orainik egiteko. O, hemen datzeko, uhatxez, uhatxe joan entzitez, oindira ondoko uhatxak... Uratxez, urratxez, ja, urte guziz hasten gira, bi sifrez hasten gira, mm -hmm. egiten du, uh, eunetik amabos bat ez, egiten du, urtez, urte zurtze emendatzea. Ba, Zeran edut, kasik lantegi berri bada. da. Lantegi zaharra emarrenen, lantegi berri bat egin dugu. Mm -hmm. eh? Berri pizte bat da. Mm -hmm. Berbizte horrek emandalko hori Bositate hori, eta beraz uh, Hemendatze hori Eta horik geho da, egun urtean ama Bostitema heldu da, heldu dautzu Sifre hori kateatzen duzitzu mm -hmm. Eremu berri bat ere bilatzen duzue Iduriz uh, Hemendatzeko uh, Beste leku bat ere Ze itxura izan behruke alki berriak Itxura nahi dugu hemen Barnekaldian gelditu hori eh, Alki barnekaldekoa da, eh. mm -hmm. hori garbido, eskoalduna da, eta gerbin eta... Kostaiare, euskalduna da, eh? Euskalduna, eh? bueno, eh, <gutio>. eta barne kaldikoa <gutio> ez dut egan euskaldikoa <gutio> ez da, <estela, gutio> barne dela eta barnean behar dugula galditu. Eta behaz, uh, gure eremua hektarea bat dugu momentua, menen, uh, txikia gelditzen da. Gainerat, egingo na, egingo dugu proiektu behian, uh, aterier behi horrekin, nahi dugu egin ere eta denda behi bat, erten uh, demen zela, showroom uh, denda bat, mm -hmm. ikuste maitugu eta bai, bortak, Bordaletik eta bilbotik ere jendia helduzaukula gaur egun ere gu, gu, gure ganat erosteko. No, zake, behaz, itela dugu bertatik ere orti beretik anitz gehiago. Itxasuko Alki Altsairi Kooperatibak garapen proiektu bat badu. Peio Ualde Alki Kooperatibako arduraduna esteasken untako gomita goizbegin. Haitzeginuen lehen partean Alikik biurgune bat hartu dola 14 tuxte, al sari klasikoak egitetik ekoizpen moderno batetar pasatussa, Jean Louis Iratsuki diseinatzailearekin parte itzetzan. Parte itzatsa hori autu orai ikusita. Bai bai hori Izan zen uh, era daki hona ba, bizikiona. Saldionaren mm. uh, gainean pariatzen duzu saldikurtzak. Ba, Esguinakien, eh, ah. eh, vaginakien uh, leengo bidea bidea etzela irankoga. Ja mugatua zela gure bidea ta ikusi da ikusi da gure gure sektorean ari di izan direna anitz anitz erori dira talantegi hondia ond, ond, hondiak ere mm. eh? erori dira. Beaz Hor erabakia zen, edo aldatzea bidez, edo bestela egitea. Binen, gure orduan duan, egia da, Jean Louis ratzokizagutzenuela, eta Galdengina kola zerbait egitea. Ez nahi nora nik, <imitik> nora joan ginen. Benen, ba, behar zela aldatu. Behaz, naiz argizko hartu, behar mentoatez hobo eda aldatzea. Badakizu zure bideatzea ez dela horna, behaz, mm -hmm. ez, du, ez, du, ez dakizu, nora joan ziren, manna, be, nahiz, beti hobea izango da, bestia beren obea, eta hala izan da. Mm -hmm. Mahkarren e, gainean, mahkarren itxura duzuain itz landu, nola joan da hori? Baiz, bez, eh, lan hori inda lehenik diseinua eta iratzokikin diseinua egindugu eta gero eh, komunikazioare hartu da, eta eh, helburua zen, Marka egitea, izena atelatziak, izenak. Zinen mm. lengua uh, klasikoan, etzen izenik. Dendak sartzen zuen beren izenean, baina izen ateratzen alki izena. Eta horrean behar zela izena atxiki. Izena izenak behar zela indagartu markak. Mm. Egin da ere uh, lan erraldoia marketing aldetik. Marketing eta esanjo bai ir, ir, itzuraldetik irudialdetik eta historialdetik nondik lola sortu ginen ilato ila, intabian lan, eh, lola segiren kooperatifa kooperatifa kondatu zergatik kooperatifa eskolegiar e, eta gero lola eginden poliki poliki eta hori kondatu dugu gure eta bezer hori kondatzeko. eta hori bearrezkoa da zen hori da gure gure indarra ere kooperatifa izaita Baita, baita, baita mm -hmm. ziren hori errespetua da, da errespetua da, bezeroen errespetua bat dugu, badugu eh, menan errespetua da, eta gure artean errespetua badugu. dugu. Mm -hmm. Hori, hori behar ezko mm -hmm. da. E, Erosileak unkitzen ditu, olako diskurtso batek, kooperatiba izate batek, behnekaldeko um, aktore ekonomiko bat izateak? Ez da, zuzenean, heldu, komerzial atletik zuzenean, egia da, lehenik produktua ikusten dutela, itsobre bena, baina jendeak nahi badu ahremana senduago segitu, sartzen da zure historien, sartzen da, eta gehiago, eta horrek egiten zaitu ere desberdin. Guaiko munduan mm -hmm. lola nasketa haniz den, eta badira ere aktore haniz. Erren behar da, gure kompetentzia ugai ez dela Frantzian. Frantziati kanpo dela gure kompetentzia. Eta horretan egiten dut zute gure, gure beriztasuna hortan da. Eta kambi amenetan ere munduan, mundua kurritzen duzuela, behar da komerzial mailan ere leheno egiten utena? Bai, hori egia da lehengo go, lehenik erakusketak... Uh eta nugu bai italiana bai ameriketana bai e, izandia e, singapur eta hori hori baitugu ere ugai e, naiz gure altzariak ikusten da gure altzariak saltzen direla hegui askotan hegui askotan prezioak dira badute bere prezioak baina badira bezeroak mund, munduan zer mm -hmm. eh er, garraikidea egitan muble garraikidea Segmentu hortan kokatuz, ez da nonbait moda efetuen moda efetuen menpe, gara edo, menmentu hontan untra martxan da, baina berbada modaz pasatuko dela diseinu hori, eta gero behiz, uh, behitia egiten aldula merkatuak ez da egizko hori. Ez, uste, eh, rakizu, ez dugu lan bat egin dilamagurta eta kikio, lan hori segitzen du, lan horrek segitzen du, eta arraidanut kasik egunero ari gida kolabase bhai eta txoki hartu du ere guai, egin dute sozietateat eta oi hartzukoak muntiko batekin anderlizaso egin dute sozietateat biak beraz hori ere hasi da eta hori beste, beste lagun batera hartute hasi da beraz egu e Ari gira, egurero, no? gure eta altzarien behitzen eta gauzak egitzen. Eta erren nahi du, gainerat, gure altzariak diseinuak ere badula, nahiko ximplia dira, nahiko egur, egur zenduan nire, eh? Haritz, mm. haritzutzean. Eh? Eta horrek ere emeiten du irankohtasuna. Irankortasuna zeren ximplia dira. Ez dira, ez dira, erten demezera, flashy dira, oso zenduak, eta sartzen dira, bai, toki Elizabatean sartzen dira, Sartzen nira gaukko uh, viton uh, dendabatean. ikusten duzu eta alt, kasik altzari bera da. Mm -hmm. eh, Hainit lan egiten duzu, uh, profesionalekin, jate txekin, uh, bulegoetan eta ere bai. Partikularren ganat eltzea, uh, ez da hori baztertua duzu, ez duzi etxeetan sartu nahi? Ez da hori, ez da, ez da, ez, da, ez du lago, esartu nahi. Ez gira organizatuak, eta ez dugu bide guziak ere batera. Mm -hmm. Meaz hartu dugu bide bat, uh, az, aztapenian, bide bat behar hartu, eta gehiago, gehiago nahi ozu eta, ez zaten dela kontrakt, e, baizu, o, arkitektoen bitartez, arkitektuak gaituzte ezagutzen, arkitekduzte gero e, bere enbezeru erri, zaten ma, hau A, alkiko altsariak ongi luzkezu ere ikuntzauntan eta hortan oktan sartzen gira duaz, oktan e, ere bandauku e, internazional mailean ere eta mailo alt. E, oktan e, induku indaga. Egia da, astapenean kasik ezagutuago ginen Parix inguruan hemen bertamano mm. e, gure altsarietan. Eta bideo hori segituz, behaz ez dugu organitzazioona dendeari buru joitako. dugu saldu ere ahal bezamat zuzenean. Zeren hori historia, bada, marz, marza historia bada, eh? hori da Marx Marxa historia da eta hori berrezkoa da Zeren lehenago sofritu dugu gehiegi eta klasikoan gilerak dendarik eh, denda mitadte saltzen ginuen beraz Marxa gutiekin eh? hori laborarien agazo bera da mm -hmm. gure gure kasutan Marx gure zuzenean baina, zuzenean munduan zehar eta beraz hortako marketing itenduko feriaren soberesia Milan eta hori feriaak itenduko ez erakusketa erraldoiak politak, inak, ahondi ameiten dugu, e, dirua nitzea sartzen dugu mazketinean, gure, gure mailan. Eta, behaz, bigarren fase bat izanen da, partikulajere gehiago ziretzea. Juri, egindu gure, gure ateria, proiektu begian, nahi dugu denda behi batekin. Dendan, e, atereri lotua, mm -hmm. denda bat izanen da, alki denda, eta hortan, jendia ere, etartza da, zuzenean. Ego nero, nola ikana, Le cuco eskainia izanen eh, bistan sasko... yeah. jener... ba, eh, da bistan egeda... da leku bistan da bistan ikusten da hemen go bereko jendiaren disein o disein sartzen ala ere bistan da luna isa sartelaida diseña eta yes, eta horida da kompetencia edo konkurrentzia sartzeko multinazionalan izendatu gabe ahundi e... horiekin eta presio palbatean eta ba zu multinazional bakne batean, etxe batean sartzea haiduzu ikeako gauza bat, eta alkiiko altsari batzu ere. Ez da, ez da problemanik, mm -hmm. emaiten duzu. Eh? Eta e, e, emaiten dautzu, alkiko altsariek emanen dautzu, zure beste mail bat Beste mail, bladat, beste mail Ikusi da, oaiko, oktan, e, bati bestiari ez da kontrariboa. Mm -hmm. Emaiten du, indak bat, emaiten du. Eta gure altsariak, uste dut, hori dizainuaren esker, eh, badute indakar. Mm -hmm. Eh, kooperatiba izahite hori, pixka bat aipatzeko, eh, gaur egon, ze funtzionamendu du alkik nola ibiltzen da kooperatiba gisa? Ba, kooperatiba behaz eh, asiratiko, da, kooperatiba behag da kooperatiba denik jendiaz jende bergia sartzen delarik, epe mugatuan sartzen da, zenen ezagutzeko jendia, bai, eta jendiek ere, kooperatiba ezagutzeko bat egian. Eta handik eta hori muga, mugatu gabean, lana lana segitu, mugatu gabean dena ongi badoa, mugatu gabean minta mugatu gabean delarik sartzen da, ere, bigarren eta xapela sartzen du, Eta a -akzio, a akzioa kartu behar du. Sozieta erraten er, demena. Eh. Akzio duna esartzen da. Eta hori behar du zazpila bete terdi soldata, ezagri, eta e nahi behar zu, kapitalean. <susur> eta hori, poliki poliki e ematen du e lantegien. Eh. Hastapenean bere soldatetik, eunetik bost atxitzen dugu kapitalean maiteko. Eta gero e nahi etekinetarik, etekinen Eh, euriko, berroita bostak, participazioa da. Eta participazio hori eh, banatua da berdin, deneri berdin. Mm -hmm. uh, deneri berdin. Eta beraz, participazio hortarik ere, participazio hori ere espalduzu zure eh, kapitala osoki eh, eh, ordein dua, participazio ori, suzenean da kapitalera. Ohandu utziko dugu gure goizuntako sola saldia, pilu ualde badita ikite jaiteko ta hala eh, kondatzeko horren inguruan eskertsen saitugu gomita onarturik eta bideon ibil e, bideon hala eh, ta deshiratzenak ugu alkiri. Min eskertsu, min esker. Honiza.